Kapittel 12 Du er et ferdig, Jehova, når jeg kommer med mitt klagemål til dig Ja, også når jeg taler om rettsforhold med deg. Hvorfor er det slik at det er de onde svei som har lykkes, at alle som begår forrederi er bekymringsløse? Du har plantet dem. De har også slått rot. De fortsetter å gå fremover. De har også båret frukt. Du er nær i deres munn, men langt borte fra deres nyrer. Og du, Jehova, du kjenner mig gott, Du ser mig og du har gransket mitt hjerte i forening med dig. Skil dem ut som saure til slakting, og sett dem til side til drapsdagen. Hvor lenge skal landet fortsette å visne bort, og plantene på hele marken tørke bort? På grunn av ondskapen hos dem som bor i det, er dyrene og de flygende skapningene bli revet bort. For de har sagt, han ser ikke vår framtid. Med menn til fots har du jo løpt. Og de pleide å trette deg ut. Hvordan kan du så løpe om kapp med hester? Og følger du deg trygg i fredens land? Hvordan kommer du da til å handle blant de stolte krattene langs jordene? For selv dine egne brødre og din egen fars husstand, selv de har handlet for foredersk mot deg. Selv de har ropt høyt bak deg. Tro ikke på dem, bare fordi de taler gode ord til deg. Jeg har forlatt mitt hus. Jeg har oppgitt min arv. Jeg har gitt min sjel selskede i hennes fienders hånd. Min arv er for mig blitt som en løve skogen. Hun har latt sin røst lyde til og med mot meg. Derfor har jeg hatet henne. Min arv er som en mangefarget råvfugl for mig. Råvfuglene er rundt omkring over den. Kom, samle dere alle dere markens ville dyr. Hent dem så de kan ete. Mange hyrder har ødelagt min vingård. De har tråkket ned min andel. De har forvandlet min atroverdig andel til en øtslig ødemark. En har gjort den til en øtslig ødemark. Den har visnet bort. Den er lagt øde for mig. Hele landet er blitt lagt øde, for det er ikke en man som har lagt sig det på hjertet. På alle de opptrokket stiene genom ødemarken har herjerne kommet. For det sverd som tilhører Jehova, fortærer fra den ene enden av landet like til den andre enden av landet. Det er ingen fred for noe kjød, de har sådd vete, men torner har de høstet. De har arbeidet seg syke. De kommer ikke til å være til noen gang. Og de skal sannelig skamme seg over deres avlinger på grunn av Jehovas brennende vrede. Dette er hva Jehova har sagt mot alle mine onde naboer som rører ved den arvelodd som jeg lot mitt folk, ja Israel, få i eje. Se, jeg rykker dem opp fra deres jord, og Judas hus skal jeg rykke opp fra deres midte og det skal skje etter at jeg har rykket dem opp, at jeg igjen i sannhet skal vise dem barmhjertighet, og at jeg vil føre dem tilbake, hver til sin arvelodd og hver til sitt land. Og det skal skje, hvis de virkelig lærer sig mitt folks veier, i det de sverger ved mitt navn, så sant Jehova lever, liksom de lærte mitt folk å sverge ved Baal, da skal de bli bygd opp mitt i blant mitt folk. Men hvis de ikke adlyder, da vil jeg rykke opp den nasjonen, rykke den opp og tilintet gjøre den, lyder Jehovas utsang.